Təhrim surəsi Mədinədə nazil olmuşdur 12 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Ya Peyğəmbər Zövcələrinin səndən razı qalmasını deliyərək Allahın sənə halal etdiyi şeyi Dünya ləzzətini niyə özünə haram qadağan edirsən Allah bağışlayandı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 Və Allah bunu ona, Peyğəmbərə əyan etdiyidə, Peyğəmbər bunun bir qismini zövcəsinə bildirmiş, alecənablığı üzründən bir qismini bildirməkdən isə vazgeçmişdi. Peyğəmbər əhvalatı zövcəsinə bildirdiydə o, bunu sənə kim xəbər verdi diyə soruşmuş, o da bunu mənə hər şeyi bilən, hər şeydən acəh olan Allah xəbər verdi diyə cavab vermişdi.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 Özünüzü və əhli əyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlar, daşdan düzəlmiş bütlər, xidmətçiləri isə Allahın onlara verdiyi əmirləri asi olmayan, buyurulduqlarını yerinə yetirən daş qəlbli, heç kəsə zərrəcə rəhmə etməyən və çox sərt təbiyyətli mələklərdir, zəbanilərdir. Kafirlər cəhənnə moduna atıldıqları zaman onlara belə deyiləcəkdir. Ey kafir olanlar, bugün hiçbir bir üzülxalq etməyin, siz ancaq dünyada törətdiyiniz əməllərin cəzasını çəkəcəksiniz. Ey iman gətirənlər, Allaha səmim qəlbdən bir daha günaha qayıtmamaq şərti ilə tövbə edin. Ola bilsin ki, Rəbbiniz günahlarınızın üstünü örtsün və sizi ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil etsin. O gün Allah öz Peyğəmbərini,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 Onlarla sərt rəftar et. Onların məskəni cəhənnəmdir. Oran necə də qiz sığınacaqdır? Allah kafirlərə, Nuhun övrəti ilə, Lutun övrətini misal çəkdi. Onlar bizim qullarımızdan, iki salih bəndənin kəbini altındaydılar. Onlar ərdərinə xəyanət etdilər. Bu, onları Allahdan, Allahın əzabından, Heç vəclə qutara bilmədilər. Onlara, Başqaları ilə birlikdə siz ikiniz də cəhənnəmə girin deyildi. Allah iman gətirenlərə isə Fironun zövcəsini, Asiyə bint məzahimi misal çəkdi. O zaman o, ey Rəbbim, mənim üçün öz dərgahında cənnətdə bir eftik. Məni Firondan bunun əməlindən qutar, məni zalim qövründən xilas et demişdi. Allah mömin qadınlara həmçinin namusunu, İsmətini möhkəm qoruyub saxlamış İmranın qızı Məryəmi də misal çəkdir. Biz Cəbrail vasitəsilə libasının yaxasından onu öz ruhunuzdan, öz yaraddığımız ruhtan üfürdük. Məryəm Rəbbinin sözlərini, şəriyyətini, dini hökmlərini, kitablarını təsdiq etdi və Allaha itayət edən bəndələrdən